23. Nem szívesen emlékszem vissza erre az éjszakára. Elvesztettük emberi méltóságunkat. Mindenki védte a maga igazát. A 11 emberből a földi emberiség válogatott legjobbjaiból, ahogy Félix nevezett bennünket valamikor, régebben volt ez a beszélgetés a csendházában a világ teremtésénél is, 22 vélemény bújt elő. Marakodtunk egymással és önmagunkkal az igazságért, amely percenként változtatta tartalmát. Erőszak vagy meggyőzés? A kiszolgáltatottság békéje vagy forrófejű meggondolatlanság? Mit kellett volna tennünk, és mit tehetünk még? Valóban elrontottunk mindent? Vagy most kezdődik egy új, eredményesebb korszaka életünknek? Végigmentünk valamennyien minden elszánás és megbánás tisztító tüzén, és nem lettünk egyiktől sem okosabbak. Csak a szomorúság, a szégyen fáradtsága gyűlt bennünk. Régen maga alá temetve TEN kérdését Mazuhoz, ami kirobbantotta a nézeteink mögött feszülő indulatokat. Mikor kezdhetünk hozzá, ó Mazu, az új öböl szorosának betöméséhez? És Mazu válaszát is. Holnap reggel mindent megtudnak az idegen csillag fiai amit Kiki saját elgondolásai szerint értelmezett. Az elektroda mély álmában szuszogó nógó, no mint komor szírt feküdt a vita hullámai között. Melléje húzottam. A csuklóján próbáltam tapintani lüktető szíve dobbanásának üzenetét. Az önmagunkat emésztő emberi elméletek kavargásában, hogy talán megtalálom az erre a földre érvényes igazságok formuláit. De ez sem segített. A város és mazu mégsem kríri és a horda, egyáltalán mindaz, ami történt, más, mint ez az éjszaka. A falon füstölgő fákják fénye, az ajtónk előtt álló néma őrök, a palota falai alatt nyűsgő város. Mert a város is ébren volt, fákják imbolyogtak, a máskor néma és sötét utcákon ott tolongott és zúgott a tenger fiainak serege, de nem értettük, nem érthettük, hogy mit készít elő ez a nyugtalanság, milyen jövőt ér lel a nehezen születő hajnal. Végül az elkeseredettek és óvatosak pártja győzött. Minden felszerelésünkkel, a kevés tartalék élelemmel, ami a szobáinkban volt, és a védelmünkre szolgáló oxigénpalackokkal a tetőteraszra költöztünk. Andrei, Ten és Till segítettek nekem, hogy az alvón nogót is felcipeljük,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 Nogó hazája nem lehet messzebb légvonalban 800-1000 kilométernél? Nincs jogom ahhoz, hogy megfosztam ettől a lehetőségtől. A te felelősségedre, mondta Marka válet. csak semmi zavart ne csináljon, mert akkor kénytelenek leszünk elpusztítani. Magyarázd meg neki, kik vagyunk, és hogy mindenben engedelmeskedjen neked, ha harcolni kell, még értékes segítség is lehet, ha ugyan még mindig Istennek tartják. És legyintett. Fél órába sem telt, és Val segítségével annyira jutottunk, hogy Nógó no kinyitotta a szemét, megismert. Kábult volt, a karom szorongatta, az arcom simogatta. Gregor, Gregor! Az idő repült, sok mindent kellett volna elmondanom neki, azt sem tudtam, hol kezdjem. Türelmesen figyelt, és közben csodálkozva tapogatta, mozgatta gyógyult karját.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 Nogó erős harcos. Nogó mellett nem fér Gregor. Valóban, sokkal nyugodtabb voltam. Már csak azért is, mert teljesen lefoglalt. Ömlöttek a kérdések belőle. Megmutattam neki a terasz melvédjéről a várost, az öblöket, a vikinget. Égi nagy hal, miért haragszik? Szájából miért köp tüzet? Az irányító rakéták néha felvillantak. Félix korrigálta a hullámok eltérítő mozgását. Mert városban élnek rossz simabőrűek. Jobb, ha ezt az agyába vésem. Meg akarják ölni Gregort és testvéreit. Nogó, mind agyonveri őket, döngette a mellét. Látszott, hogy még mindig kábult, különben felfogta volna a veszély nagyságát, a küzdelem kilátástalanságát. Hol a bunkóm? A bunkó lent maradt valamelyik szobában, de Nogó megkötötte magát. Féltem, csak baj lesz, ha ellenkezem. Mark belement, hogy ketten lemenjünk érte. Talán az is használ valamit, ha a folyosón az őrök meglátják Nogu ikendut. Igaza lett. Mikor Nogu karját a vállamon nyugtatva, még így volt a legegyszerűbb számára a járás szokatlansága, megjelent, az őrök hideglelős ordítással rohantak le az első emeletre. A palota megbojdult, mint egy darásfészek. Már azt hittem, a következő pillanatban a Nakunkon lesznek,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 Ten is elsápadt. Mit mond? Kétségbe ejtő, hogy mindent csak fordítás után tudhatok meg. Fordítsd már! Mazú azt üzeni, ten már a nyugalmát, hogy téged és engem vár a palota kapujában a tegnap ígért válassal Ez a végkezdete, sóhajtott Márk. A palota körül itt az egész város.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 Hát most megyek, felelek érte. Kővédermetten állnak, amikor megindulok a lépcső felé, ahonnan ordításom a reszkető öreg papot békésebb régiókba szalajtotta. Csak ten indul utánam. Maradj ten! Ne gyere velem! Dühöm lassan fájó szomorúságá párolódik. Egyedül vagyok. Sem földi ember, sem lapos sem város lakó nem ért meg. Ahogy Nógó népe mondaná,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 Figyelj rám, nugó. Ha támadnak, fuss arra, intek jobbra a hegyek felé. Én is futok utánad. Tudom, csak ezzel bírhatom rá, hogy meneküljön. Így lesz? Így. De miért? Csönd, Morgom! Az sem baj, ha kisé megneheztel, könnyebb lesz neki az elválás. És ha kiáltok, fuss! Nem félek. Biztosan tudom, marad időm, hogy legalább mazu fejét beverjem.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 de most még korai ezen gondolkozni, kezemben a kőbalta, és tudom, gyorsabb leszek mazunál. Inkább nogó menekülésének útját fürkészem. Rögtön a palota fala mellett jobbra kell futnia, ott alig húsz ember ácsorog, és mögöttük a sarkon túl már üres az utca. Mazú szónoklata, mintha soha nem akarna véget érni. Nem lehetne egyszerűbben megmondani, hogy megölnek?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 Ten halkan és lassan, tagoltam folytatja. Azért kéretett bennünket, és külön örül, hogy Ikendú is velünk jött, mert mazu mindig kényes a szép udvarjas szóvirágokra, hogy kinyilvánítsa, ő és népe még ma, most azonnal megkezdi az új öböl szorosának betemetését. Csak arra kér bennünket, ha tudunk várni, ne robbantsunk, ők tele hordják kővel.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 Ha a követ mazu felé nyújtja, vedd el, és utána igyekezzünk úgy menni, hogy közre fogjuk. Ha mégis csapda, így ő is benne van. Láttam már, milyen gyors a kezed. Tudom, hogy most sem fogsz hibázni. Kész vagy? Igen. Ten csak két mondatot mond, és mazu már is megindul felém. Nehéz elhinni, hogy amit ten mondott. De idáig minden összevág.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 Hosszú volt az út a szoros partjáig, és nehéz a kő. Nehezek, nogó, lehetetlen kérdései. Egyet sem vehetek rossz néven, annyira idegen világ ez neki. Nehéz a legyőzött mazú hallgatása, de hiszen minden út hosszú, amelyik valóban elvezet valahová, és közben minden teher nehéz, amit cipelnünk kell, míg végre célba érünk. Ez az út sem itt kezdődött a palota előtti téren,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 De ez már nem az én történetem Hanem a vikingé Ezt majd elmondja Mark, Ten Vagy talán leginkább Dave Az én feladatom csak annyi volt Hogy az ő kérésükre hazaküldjem Történetem velük, a vikingel A földre Amelyet én már nem láthatok Többé soha Azt is majd tőlük kérdezzétek Hogy miért maradtam itt Mert hosszú volna elmondanom Talán meg sem értenétek és már nagyon fáradt vagyok. Így is, jól tudom, sok helyen zavaros, amit elmondtam. Nem sokat bajlódtam azzal, hogy sorba rakjam az eseményeket, de hát ez nem az én mesterségem. És sokat elfelejtettem. Sok emlék elkopott a viking javításának két éve alatt. Nem tudom, milyen szándék vezette Tent, amikor felvetette, hogy az agy egyik szabad szektorát megtöltse történetemmel. Lehet, hogy valami tanulságfélére gondolt? Amit ti, földi testvéreim megszívlelhettek, amitől okosabbak, bátrabbak vagy jobbak lehettek? Igen? Ha így van, úgy a tanulságot is tőle kérjétek számon, vagy magatoktól. Most történeten végighallgatása után. Bevallom, én hiába kerestem benne, de az is lehet, hogy nem kerestem elég kitartással. Tudom, hogy a viking haza kerül. Alig két hét múlva indul. És ez több számomra minden tanulságnál. Még akkor is, ha én nem...